Bake gintza izan du izpide, Fiko bak, elarun eh, batago izonetan, antolatuta, ba, alde batetik bake ekainaren e ekanaren amaikan, Parixen emandako jardunaldien ondorioak aipatzeko, eta bestetik foro soziala, territarren parte hartzea hausnartzeko, horren inguruan, beti ere Euskal Herria eta konponbidera bidean. Bake bidean elkartetik, eh, anaiz, finuz, azukere parte hartu duzu, eta injustu ipatu duzu ondoriorik, ez dagoela Parisetik etorriko direla eta importanteagoa dela egin du zuen lana Parixeraino irizteko. Bai, hori gandutezela ondori horik, zentai, ez ere saltzeko zer nahi, hendak itxu iten zuen zerbaita ez, biara munetan. Gaitan duk ondoriak gero, berantago ikusiko ditugula ez, joan gira eta pabegi bat sohtzera Parixera, guretzat, importanteen gaukulek zera nola iritsi giren Parisera e, mobilizazio horretara, Ekarpen hauetara, eta osutukau jori izan dela izpide ez, sortu diren elkarrizketa gune hauek, uh, konfientza guneak ere bai, eh, Gizarte zibila eta politikarien artean, eta ondorioak guak, ba orain haurain eraikiko ditugu ez, biharamuno horretan uh, Parisen markatutako uh, uh, gaien inguruan, dela presuena, dela biktimena, dela bon, prozesuak behar dituen uh, gai horien uh, inguruan. Eztabai da, edo solasaldirako ere momentua e, izan dugu fiko ban, eragile batzuetako ordezkariek ere parte hartu dute, e, zuk zondorioa tera tzen duzu garko itzurdutik. badagogoa gogoa, bi hartik aurrera, e, berriz ere egouskal herrian ere espazio batzuk irekitzeko ez tabai darako. Nik buste dut, gogoa beti egondela. Eta horretan ez zutxekulan zalantzarik uh, ukan, eta guri egin ere gauk, Or, da orain hartzearena. Uh, asumitzea eta eta ugera jootzea, harina gukola egin ginen ipagaldean, batek aipatzen zuen, hemen eragilek betoa ematen dute. Uh, betoa onartzen da, edo eusen onartzen. <hieres> Beto eskubidea ematen da, edo eusen maiten. Guk ez dugu eman, eta gukartu dugu uh, eragilean uh, uh, uh, izenean edo nokba gisa alduzirenen uh, ahotxa gogoa eta eraiki dugu, beraz guk sentzazia dugu badela posibilitatea eskazdena da uh, Zeh baita, zeh txobat biharazteko, baina esperantza dugu bikura hogek soktuko duela biharamun behi hori. Teresa dazu sare taldetik etorri zara eta saren euskal preso politikoen egoeraz arduratzen zarete. dago bihar herriara ikitzeko, euskal herriara ikitzeko euskal preso politikoekin egin bardela bidea eta yeslariekin. Eta zenideekin, bai, zeren guk lanzen dugu, bueno, e, hori, ez bakarrik preso negoera, baizik eta zenideak ere kontuan hartzen dugu, haien egoera, eta dispertsioaren nauka, eta presoak Euskal Herriira ekartzeko, baina ez bakarrik hori, etxera ekartzeko, eta gizartean txertatzeko berriz ere ez, haien aportazioa funtzezkoa izango da baita ere, prozesu honetarako. E, eta Baina uste dugu orain dikan lanazko dago egiteko eta iparraldete ikan ikasi beharko dugu. Orainan aizak izan dugu ba, nirentzat importantea den gauza bat, nik uste dut hemen falta dena hausardia dela. Zeren horre jende batzuk betoa onartuta daukate haien buruarekiko. Eta orduan, zuk zure buruari betoa jartzen badiozu beste pertsona batekin hitz egiteko esgoa sinora ez. Orduan, hori e, apurtu behar deu. Olako etiketajeak, olako pisuak. Nik ikusten dut, horre iparaldeko esperientxatik anatera dudan konklusio bat da, osea, norbanakoen aportazioak baina horretarako e, norbanakoa ere prest izan behar da, adibidez, e alderdien dependentziarekin austera eta ez da herria izango baina nik uste dut bai zeoz ere egingo dugula, la hemendik aurrera halako espazioak importanteak dira elkarrezketarako espazio hauek elkar ulertzerako bai bai eta e, gaur egun gaur bertan hemen fikoban aipatu den bezala espazio txikiak sortzea ere bai Hemen inguruan, errenderien eta endaien eta hemen arteko sortu diren esperientzia positiboak dira. Eta olakoak guk noiz behin ikusten ditugu. Ba, Zare eren lanean, aritzen garenen einean, baina gehiago egin behar da. Nik aipatu dut hemen elkar entzutea eta elkarrizketa eren falta nabaria dagoela. Ba, goi mailean eta beko mailean ere bai. Pei Hospital, e, Antsetak Antolatotako foroan, parte hartu zu Fikoban, biharko gunari begira jarri gara, bakebintza eta elkarbizitzaren ildotik, eta nere galdera da, zein dira Euskal Jendarteak e, finkatu barko lituzken oinarriak biharko herria e, baketik eraikitzeko eta itortzatik. Bueno, nik izango nukeen ere partetik, oso importantea iduritzen zait, Norberaren jarrera pertsonala. Uste dut bakea hortikan hasten dela, norberaren jarrera pertsonala. Eta hori e, esaterako bat zezen nahi dut. Behar ba. ditzugula, gure artean bizi ditugunak beste begera bat, da batez ikusi,? ganari eta pertsonari protagonistei buruz beste begirada bat. eta hortik etorriko da niere ustez. Eh? Benetako bakea, ez ez itxuratzkoa baina benetako bakea, bakea jarrera bada, jarrera bat hitz bat izan aurretik. z Batzutan entzten dugu gure artean esaten bakeaari zerate baina ez gaude gerra. Gene bateek hori esaten du, ba, zoritztxarez... E, indarkeriaren eremua ez da bakarrik engerra konbentzionalaren eremuetan geritzen indarkeria egunerokoa da eta hori uste dut badugula eh norberak, baduela bere egitekoa eta bakea norbelaren jarreratik hasten dela Atzik berritzu ze kolektiboan lanean analizarete eta aipatuzu jende askok berreraiki egin bardula ez batez ere burubarrea hmm? Bai, nik uste dut gure artean jende asko badagola berrela ikitze prozesu personal batean. Eta jende hau gure artean bizi da. Eh? Eta babestu inberdugu jende hau. Eh? Eta hori dute nik uste eh? e, gehienik eskatzen, babesa eskatzen dute. Gero, noski, ez gaude beren intimidadean, ez daukagu beren intimidadean sartzedik, barkamenak eta hori guztiak ja, horiek beste pauso batzu dira. Baina gutxienez babes hori eskaini. Hori da gure egitekoa.